Ömər İbn-i Səd-in əmri ilə döyüşün başlanması. Ravi deyir, Aşura günü Ömər İbn-i Səd irəli gəldi. O, İmam Hüseyn əleyhissalamın səhabələrinə tərəf ox atıb dedi, Ey cəmat! Əmirin İbn-i Ziyad, yanında şahid olun ki, ilk oxu mən attım. Bundan sonra, Ömər Səədin qoşununun tərəfindən oxlar yağış kimi İmam və onun köməkçilərinə tərəf yağdırılmağa başladı. İmam Hüseyin ə.səhabələrinə buyurdu. Allah sizi bağışlasın. Qalxın, ölümə doğru iləlliyin. Bundan başqa çare yoxdur. Çünki bu oxlar düşmənin sizi döyüşə çağırmaq üçün göndərdiyi xəbərdir. Bu vaxt İmam Hüseyin əleyhissalamın səhabələri düşmənə həmlək etdilər. Onlar bir saat döyüşdükdən sonra bəziləri şəhid oldu. İmam Hüseyin əleyhissalam əlini üzünə çəkib buyurdu. Yahudilər Allahın övladı var deyən zaman Allah taala onlara öz qəzəbini göndərdi. Çünki onlar deyirdilər, Hüzeyr Allahın oğludur. Nəsranilər, Üç Allaha mötəqid olduqları zaman Allah Ta'ala öz qəzəbini onlara göndərdi. Məcuz tayfası Allaha ibadət etməkdən əl çəkib günəş və aya pərəstiş edən zaman Allah Ta'ala öz şiddətli qəzəbini onlara nazil etdi. Həmçinin ələlə verib Peyğəmbərin övladlarını öldürməyə hazır olan xalqı öz şiddətli qəzəbinə düçar etdi. Amma And olsun Allaha, mən bu millətin təklifini qəbul etməyəcək, Yezi ilə beyət etməyəcək və öz qanıma bulaşmış halda Allahı mülaqat edəcəyəm. Əbu Tahir Mühəmməd İbni Hüseyn Məalim-ü-Ddin kitabında İmam Sadik ə.s.lə belə rəvayət edir. Atam deyirdi ki, İmam Hüseyn ə.s.ləm Ömər sədlə görüşəndən sonra müharibəyə başladı. Allah-u Teala İmam Hüseyin əleyhissalamın köməyinə bir dəstə mələk göndərdi. Mələklər o həzrətin başı üstündə uçurdular. Burada İmam Hüseyin əleyhissalam iki yoldan birini seçməli idi. Ya mələklərin köməyi ilə düşmənləri nabud etməli, ya da şəhid olub Allaha qovuşmalı idi. İmam Hüseyn əleyhissalam ikinci yolu seçdi. Sonra o həzrət uca səslə buyurdu. Allaha xatir bizə kömək etmək istəyən varmı? Düşmənləri Allah Peyğəmbərinin hərəmindən qovub uzaqlaşdıran varmı?